Asalamu alaykum wageni msikilizaji popote palipo pali leo le kwa kusikiza idha kwa heri ya rahma tukikutangazia kutoka paroko ku plaza Mkomani kio leo ni siku ya jumapili msikilizaji karibu katika kipindi chetu hoja kumavu hoja pevu kipenda the inside story uh, jina ni Faiz Musa ambapo kama kawaida msikilizaji wiki yetu hii siku yetu kufunga wiki tunazungumza uh, masuala muhimu zaidi yanayotuhusu eneo la Pwani kwa lengo moja majengini kuweza kutoana kati ya moja hadi nyingine msikizaji unafahamu kwamba siasa za Kenya kama unavyoelewa zimeweza kutofikisha hapa tulipo hiyo ni kwa kwaheri ni kwa shari ila matokeo ya siasa zetu humu chini ndivyo ilivyo kwa hivyo kihakika wengi tunatafsiri kwamba siasa za Kenya ni siasa zisizokuwa na ukweli ni siasa za wizi ufisadi ulafi mauaji fujo na hasia ila pia kwa pande nyingine msikizaji kwa sababu tunafahamu kwamba shilingi na panda mbili. Kwa kwa upande mwingine pia zipo faida ambazo we mwenyewe pia unazifahamu asilimia pia utaweka mwenye Komba ni asilimia ngapi tumeza kufaidika kutokana na siasa zummu mtunchini na nanwa zinavyondeshwa. Zaidi tumeweza kufaidika kwa asilimia unayofahamu msikizaji katika nyanja pengine afya, kilimo, elimu, ajira, viwanda na jumla swala la kiuchumi. Msikizaji katika vipindi vyetu kذلك idare drahma ukisikiliza subah alheri asubuhi ukisikiliza leo usikize kipindi cha usiku ni interactive tumekuwa tukizumza sana kusiana na siasa ileje ushawe kufikiria ni upi mtizamo wa dini ya Kiislamu katika swala la siasa humo chini msikizaji kama alikua hajawe kufahamu au anje kujiuliza hebu jaribu hivi sasa unafikiria nini ama unaona kama jeu Uislamu unasemaje kuhusiana na siasa zaidi za nchini ku Kenya ama kimataifa. Fahamu msikizaji kwamba upo mtazamo wa Uislamu katika siasa na hii leo katika kipindi cheche the inside story tutaweza kufahamu mtazamo wa Uislamu katika siasa. Basi msikizaji kuweza kufahamu mtazamo wa Uislamu katika siasa. Ndani ya studio ni na mwakilisho huu vya habari wa harakati ya Hizbu Tahariri nchini Ustaz Shaban Mwalimu ambaye ata, atakuwa nasi kwa siku ya leo kuweza kutuelimisha kuhusiana na swala hili. Kwa msikilize kwa makini kisha nitakupa fursa ya kweza kuzungumza naye, upo unaswali, swali au kusema nini ataweza kukusikiza, na mimi na wewe na yeye tuweze kuzungumza mwisho kipindi, tuweze kufahamu je ni nini mtazamo Uislamu katika siasa. Shabani Mwalimu karibuni na studio. Asante Faiz, asante sana, shukran. Sasa asante sana kwaweza kuja. Alhamdulillah. Leo tutakuwa mwalimu wetu wa siasa. Bila shaka <laughs> insha Allah taala tunaoa omba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala no, atupe taufik. Naam. No. Ya kufikisha mada hii hasa imekuja wakati mwafaka kama wanavyosema mm -hmm. kwamba e, tumeshuhudia msururu wa matukio mm -hmm. e, Si hapa Kenya tu bali tumeona Uh, Zimbabwe yeah. uh, Robert Mugabe mm -hmm. uh, Kuondosho katika mamlaka tukaona rais wa Afrika Kusini akajiuzulu kwa sababu ya za ofisadi na mengineyo kama hayo kwa hivyo nataraji inshallah Mwenyezi mm -hmm. atatupa ufasaha katika kueleza swala hili ambalo limeingizwa utata sana katika jamii yetu sisi kama umma wa Kiislamu mm -hmm. penzi msikilizaji السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين الذي جعل العقيده الإسلامية أساسا لفكرته وجعل الاحكام الإسلامية مقياسا لاعماله ومصدرا لاحكامه وعلى اله واصحابه wa man daa bi da'watihi waltazama bi tariqatihi watarassama khutwahu ba'd. Kabla ya kuingia katika mada hii ya mtazamo wa Uislamu katika siasa, mm -hmm. ningependa mpenzi msikilizaji kwanza tuanze kuondosha baadhi ya rai tata mm -hmm. yaani iltibasat. No zinazozunguka swala hili la siasa hususan swala la siasa na dini kuna miongoni mwa watu rai hii wanaibeba kwamba siasa na dini ni vitu kando na wanashikilia msimamo kwamba kuchanganywa kwa vitu hivi viwili basi uh, ni kuleta mifarakano katika jamii rai hii inabebwa na viongozi mbalimbali mbali duniani inalinganiwa na imekubalika katika mabongo ya wengi wa na usukuo wa Uislamu nduguangu msikilizaji siasa na dini kwamba vitenganishwe hii ni fikra ambayo haikutoka Afrika hii fikra ya kutenganishwa dini na siasa ni fikra iliyochipuka katika bara la Ulaya pale ambapo watawala wakati huo katika mataifa baadhi ya Ulaya kama vile Ufaransa, Urusi walichukua dini kama kigezo na njia ya kuwadhulumu raia wao. Wafalme wakawa watumia watu wa dini makasisi asili ilikuwa ni kanisa wakawatumia watu hawa katika kukandamiza maisha ya watu wakitumia dini. Ukandamizaji unapotokea katika mahala popote pale huchosha wanadamu na huwasukuma hawa wanadamu kutafuta substitute, yani suluhisho mbadala. Kukazuka mufakiruna wasomi, katika kutatua mzozo huu. wasomi hawa wakaja Wakajadili, swala hili na waka kukaibuka raii mbili raii ya kwanza ikawa inasema chanzo cha dhulma ni dini kwa hivyo dini iondolewe kabisa katika maisha yani utawala usichanganye dini bali dini yenyewe pia isiachiwe nafasi katika maisha ya mwanadamu katika kila kipengele fal wakaenda mbali wakasema kwamba hii dini ni kilevyo kwa wanaadamu na ndiyo adui wa maendeleo. Rai hii na watu. Kwa upande wa pili kukawa na rai ya kwamba la dini iwepo katika maisha. Lakini kwa sababu utawala umechanganya dini na ukaifanya kwamba kama kigezo cha kudhulumu watu basi Suluhisho ni dini itenganishwe tu na utawala. Kwa hivyo utawala utawale watu si kwa mujibu wa dini bali utawala upeleke maisha ya watu kwa mujibu wa kanuni za kibinadamu. Wala dini isiangaliwe je ile dini ina sharia, ina utaratibu wa maisha ama vipi. Kwa hivyo dini ifungwe katika nyumba za ibada. Huu ukawa ndio msimamo wa majority. Ukawa ndiyo msimamo ulio dominate na hapa ndipo ukazaliwa uh, ule mtazamo ambao unaitwa secularism. Katika lugha ya Kiarabu huitwa al-ilmaniya. Msimamo huu ndugu yangu msikilizaji ikawa si msimamo tu bali ukawa ndiyo itikadi inayojengwa juu yake mfumo unaotawala leo duniani nao ni mfumo wa kibepari unaongozwa na taifa kuu leo hii leading state marekani mtazamo huu ama itikadi hii ni itikadi ambayo hai chipuki kutokamana na wahyi yani haiku na wahi hivyo ni dalili tosha kwamba itikadi hii kwa waislamu kuibeba ni makosa kwa sababu uislamu kimaumbile una ufafanuzi na una utaratibu wa kila kipengele cha maisha ya mwanadamu bali huyu mwanadamu hapa duniani aliumbwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa kisha katika kumuumba huku ama katika kuumbwa huku Mwenyezi Mungu akamkalifisha mwanadamu apeleke maisha yake kwa mujibu wa mwongozo unaotoka kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kuchukua itikadi ya secular ya kutengenesha dini na siasa ni kufanya makosa makubwa na kulikosea itikadi yetu sisi Waislamu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Dugu yangu msikilizaji kila Muislamu anaamini kwamba Uislamu umekamilika maana ya kukamilika ndugu yangu msikilizaji ni kwamba Uislamu ni mfumo ni utaratibu kamili wa kimaisha nini maana ya mfumo kamili wa kimaisha maana ya mfumo kamili wa kimaisha ina maana Uislamu una utaratibu una sheria una maongozo ambao maongozo haya yanagusia kila kipengele anachohitaji mwanadamu ile kipengele kile kinahusu maisha yake binafsi ama maisha yake na wanadamu wengine matangamano uchumi siasa utawala jamii mwenyezimungu Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala akatangaza rasmi msimamo huu kwamba Uislamu una uwezo na una sharia fafanuzi ambayo sharia ile imekuja kama tatuo la kila jambo kila tatizo linalokumba wanadamu si wa zama hizi leo bali wa zama zitakozokuja na zama za zamani Allah subhana wa ta'ala katika suratu tun aya ya 89 akayataja haya akisema wa nazzalna alayka alkitab tediyana likuli shay'in Wahudan wa rahmatan wa bushran lilmuslimin na tumukuteremshia awemtumu Muhammad mtukufu wa daraja kitabu hiki al alkarim kieleza cho kila kitu kila jambo na ambacho ni wongofu na ni rahma na ni habari nzuri za furaha kwa waumini pili kuchukua itikadi hii ya kutenganisha dini na siasa na kwamba maisha ama siasa ya wanadamu ipelekwe kwa mujibu wa kanuni za kibinadamu ni kuua Uislamu na kuuzika Uislamu usionekane kuwa e, ni dini ambayo imekamilika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufafanulia haya katika suratul Maida aya ya tatu Allah subhanahu wa ta'ala akisema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa lakum lislama dina leo nimekukamilishieni dini yenu maana kukamilishwa dini hii ina maana hakuna nafasi ya muislamu kuipunguza dini hii wala hakuna nafasi ya muislamu kuizidisha dini hii Mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haifai kuvukwa wala mtu asija akatupangia dini yetu na kutuambia kilezaji inadhihirika waze kwamba msemo wa kwamba siasa na dini ni vitu vyafaa kutenganishwa huu si msimamo sahihi bali ni msimamo batil kama tulivoeleza waislamu hawafai kuchukua wa msimamo huu Dugu yangu msikilizaji ni muhimu hapa kuelewa kwa nini waislamu tukabebeshwa ama tukamezwa na mawazo haya si bure bali hii ni mipango ilipangwa ndugu zangu hasa baada ya tukio la kuhuzunisha kuvunjika kwa utawala wetu wa Kiislamu mwaka wa 1924 mwaka huu Uislamu ile dola yake chombo tekelezi cha Uislamu khilafa iliangushwa na supapao wa zama hizo Mwingereza katika kuangushwa kwa khilafa ikawa inaleta mporomoko wa maadili ikaleta mporomoko wa kifikra miongoni mwa fikra ambazo ziliporomoka kwa waislamu ni ufahamu wao halisi wa siasa ya Kiislamu Badali yake kwa bahtimbaya waislamu wakaanza kuitikia na kumeza siasa za kileo za kidemokrasia na ikadhaniwa kwamba kushikamana na siasa ya Kiislamu ni kushikamana na kitu kisichowezekana katika karne hii bali ni kuishi katika karne ya ngamia karne ya punda karne ya zamani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alibashiri future hii kwamba kutakuwa zama ambazo uislamu utaondoshwa sehemu baada ya sehemu kwa hivyo kuzorota kwa waislamu kifikra na kuzorota ikiwemo pia ufahamu wao kudua kwao kwa katika kuelewa siasa si bure kama tulivyoeleza bali sallallahu alayhi wa sallam aligusia swala hili kama hadithi الويبوكيه الامام أحمد بسند الحسن عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينقض الإسلام الاسلام عروه عروه فكلما تقضت عروه تشبث الناس بالتي تليها واولوهن نقضا الحكم واخرهن السلام Ahaesa msallallahu alayhi wasallam kwamba uislamu utaondoshwa sehemu baada ya sehemu. Hapa akafananisha uislamu na kama ni kamba yenye mafundo mengi. Sasa asema fundo moja la uislamu litaondoshwa, litaondolewa sehemu kwa sehemu. Kisha kila fundo likiondolewa, watu hawatofanya mikakati ya kurejelea lile fundo, bali wataliacha liwapotee washikamani na fundo jingine sallallahu alayhi wasallam akasema wa awwalahunna naqdan al jambo la kwanza kuondoshwa katika uislamu ni utawala siasa kwa kuondoshwa kwa khilafa kwa utawala ikaduaza waislamu si kiuchumi siki siasa mpaka kijamii mwisho sallallahu alayhi wasallam akasema wa akhiruhunna as ya mwisho kuondoshwa katika uislamu ni sala kwa ndugu yangu msikilizaji ufahamu huu ama kupotea waislamu katika kisiasa ama dira yao ya kisiasa ni kwamba pia kulikuja kama natija ya kuondoshwa kwa utawala huu wa alkhilafa mwaka wa 1924. Ndugu yangu, ushasikia mtaani watu wakizunguza siasa. Ushasikia katika vyombo vya habari watu wakizunguzia swala la siasa. Lakini je, siasa ni nini? Ni muhimu ndugu yangu kama Muislamu na hata usuko muislamu, kwa Muislamu, uelewe kwamba tamko hili la siasa asili si tamko la kibantu. Hili tamko lina asili ya lugha ya Kiarabu. Katika lugha ya Kiarabu husemwa kwamba tamko la siasa ni masdar ya fi'ala ambao limetokamana na kitendo kinachoitwa sasa Yasusu susu siyasatan. katika lugha ya Kiarabu inaposemwa sasa huwa ni fi'il madhi yani kitendo kilichopita fi'lu mudari ya kalima ya sasa huwa ni yasusu mastar inakuwa ni siasa katika lugha usemwa sustu daba yani nimemcontrol nimemcommand nimemwaamuru mnyama pia husemwa katika lugha ya Kiarabu sustur raiyata siasatan amartuha wanahaituha. nahituha kama ilivyokuja katika kamusi ya taji la arus sustur rayyata siasata amartuha wanahaituha. ukisema mimi nimewasimamia watu kisiasa maana yake ni kwamba unakuwa na uwezo wa kuwaamrisha wale watu na kuwakataza kwa hivyo yoyote mwenye kuwa na command ya kuweza kuamrisha jamii ama raia kisha akaikataza ile jamii ili iweze kuishi katika mambo yanayosilihi basi tunasema mtu yule ametekeleza siasa. Kwa lugha fupi ndugu yangu msikilizaji maana ya siasa katika Uislamu ina maana ni riaya yani uh, usimamizi, uchungaji kafatu ad daula ni yani riayatu to ka, kafatu Daula idawla adakhiliya wa kafatu ni ni dola kusimamia watu ndani na nje natakuja kufafanua Allah vipi dola huweza kusimamia siasa ya ndani na ile siasa ya nje na vile vile kujua nini maana ya siasa ya ndani na siasa ya nje kwa kifupi ndugu yangu msikilizaji siasa ni usimamizi wa watu ili wale watu waweze kuishi inavyostahili hiyo ndio maana ya siasa tamko hili la siasa kwa bahati nzuri likapatikana pia katika dalili za kisharia na hapa napenda msikilizaji nitaje hadithi ya bwana mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam kama ipo katika kitabu kikubwa cha hadithi sahih Muslim ambao imewekwa hadithi hii katika mlango ama katika kitabu al-Imara kitabu cha utawala kisha pia ikawekwa katika mlango unaoitwa ujub al-Wafaa bi bai'at al al -awal -awal, yani mlango wa kupasishwa kwa waislamu kumchagua kiongozi baada ya mwingine Hadithi hii nafusululiwa na Abihazim Hazim asema qala قعدت خمس سنين اي قعدت ابو هريره خمس سنين اسمع nilka na abu huraira miakamitano fasami'tuhu yuhaddith 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam nikamskia yu'taja ama yuhaddith fi hadith ya mtum Muhammad sallallahu alayhi wasallam kamba كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال فو ببيعه الأول فالاول واعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعهم كماي صلى الله عليه وسلم اكسهم كما وانا walikuwa wakismamiwa mambo yao ya maisha na manabii ikakunika tamko la tasusuhumul ambia yani kwa lugha nyingine manabii walikuwa ndiyo wanawajibika katika kuongoza siasa katika uh, umma iliyotumwa sallallahu alayhi wasallam kaeleza kulama halaka nabiyun khalfahu nabiyun kila mtume akifariki akiondoka Muislamu katika sunna yake akimleta mtume mwingine ili gurudumu la usimamizi, ili gurudumu la siasa la kuwasimamia watu liendelee. Sallallahu alayhi wasallam akaileza siasa katika umma wake. Akasema wa innahu la baadi. Bada ya baadi. Baada yake yeye sallallahu alayhi wa sallam, Hakuto kuweko na nabii mwingine. Na hapa ningependa kuashiria kwamba hili swala la watu kujitangazia unabii baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni swala lagongana na itikadi ya Kiislamu kwa to sisi waislamu tunaamini kwamba mtume Muhammad rahmana amani za Mwenyezi Mungu zimshukie yeye ni mtume wa mwisho kama alivyoashiria Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-Ahzab aya 30 akisema ma kana Muhammad aba ahad min rijalikum walakin rasulullahi wa khatam an kwamba hakuwa Muhammad ni baba wa waume zenu ama wanaume wanaume wenu lakini yeye ye ni mtume wa na ni mwisho wa manabii yani hakuna nabii baada ya nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini je baada ya kuondoka yeye sallallahu alaihi wasallam ambaye naye alishiriki ali kama walivoshiriki manabii wenzako walotangulia katika kuwasimamia watu sallallahu alayhi wasallam akaonekana katika mji wa Madina kama mwanasiasa sasa je baada ya kuondoka kwake siasa ya, ya umma wake itasimamiwa na nani sallallahu alayhi wasallam hakuwacha mataani umma huu bali akawaeleza mustaqbal wa wale ambao watachukua rol ya kuwasimamia watu siasa za Uislamu wa akasema wasatakunu khulafa watakuwa nani Makhalifa fatakthur Makhalifa hawa watakuwa ni wengi Maswahaba akamuuliza sallallahu alayhi wasallam ya Rasulullah fama ta'muruna je unatuambisha nini tukiwapata hao makhalifa Mtume sallallahu alayhi wasallam akawajibu fu bi bay'ati al-awwal yani tani Baya kiongozi wawanza na atakaykuja na muwape haki zao nyinyi raia muwafuate katika yale ambayo Mwenye Mungu anawaambisha na musiwafate katika yale ambayo Mwenyezi amewakataza. Fa inna Allaha saailuhum. Hakika ya Mungu atakuja kuwauliza hawa viongozi, hawa mahalifa, amma starahum katika yale mambo ambayo amewafanya wao kama ni wachunga. Duguangu msikilizaji, kwa maana hii siasa katika Uislamu ni swala msingi, bali dini ni siasa na siasa ni dini. Katika hadithi hii ina mafunzo mengi. Ningependa tuchukue hatua kwa hatua ndugu yangu msikilizaji tupate faida ya hadithi hii. Kwanza hadithi hii inatuhabarisha kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwatuma manabii aleyhimu assalam kwa kazi ya kuwasimamia wanadamu maisha yao hapa duniani lakini kwa mujibu wa mfumo na utaratibu wa Allah subhana wa Ta'ala ni kwa mujibu wa dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hapa inadhihika manabii kazi yao kubwa ilikuwa ni wana siyasa, kupeleka maisha ya watu kwa mujibu wa sharia za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo pili na ni muhimu sana ndugu zangu tuzingatie swala hili. Kwamba kipenzi chetu sisi umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye yana yakama nabii kama mtume alifanya kazi ya kusimamia watu kwa lugha nyepesi alikuwa mwanasiasa na hapa kuna muktadha muhimu ya kukumbusha ndugu zangu wasikilizaji kwa nayo kuhusiana na mtume wetu Muhammad mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ujumbe wake haukufungika kimaineo kama ujumbe wa mitume e, iliyotangulia mitume iliyotangulia ilitumilizwa kwa zama maalumu na kwa watu maalum lakini Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alitumwa kwa watu wote. Alitumwa kwa watu wote ina maana ujumbe wake, sharia yake, siasa yake haikufungika kwa kijiji au kwa mji au kwa nchi moja bali ni ulimwengu mzima. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakariri aya katika Kur'ani, swala la kwamba ujumbe na siasa na mfumo aliokuja nao sallallahu alaihi wasallam ni ujumbe wa watu wote. Suratul -aaraf aya 158 Allah subhanahu wa ta'ala akasema qul ya ayuhannasu nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an Sema ewe nabii Muhammad mtukufu daraja enyi watu hakika nini ni mtume kwa nyinyi wote maana haya ni kwamba ujumbe wake siasa yake mfumo wake ni mfumo ilu kwa wa Arabu tu bali ni mfumo unasilihi wanadamu wote Allah subhanahu wa ta'ala akarudia tena maneno haya katika suratul anbiya aya 107 wa ma arsalnaka illa kwamba sisi hatukukutuma ila uwe ni rahma kwa, kwa walimwangu wote sharia ya Kiislamu uislamu ndugu zangu ni rahma wala si kama vile ninavyosifiwa leo hii na wa magharibi mpaka wakapachika chuki katika mabongo ya waislamu kuonyesha uislamu kwamba una queued wanadamu damu za wanadamu uislamu sharia yake ni kali vipi sharia ya muumba sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye katumba sisi wanadamu kisha sharia yake iwe ndani. Hakika hizi ni propaganda zinazoenezwa kwa lengo la kuhujumu Uislamu na watu wasioweza kuelewa Uislamu. Dugu yangu Muislamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia katika sura saba akieleza cheo cha risala ya Mtume Muhammad sallam kwamba haikufungika risala yake kwa Waarabu au kwa watu maalum bali risala yake ni kwa wazungu, kwa waarabu, waafrika, wahindi, matabaka yote. Allah subhana ta kasema, wa ta'ala akasema Wama ma arsalnaka illa kaffatan lin nas Na hatuku kutuma ila kwa watu wote, uwe ni mtoaji uwe ni muonyaji, uwe ni wa habari nzuri na uwe ni muonyaji uh, wa wale wa, wa, watu ambao wanafanya maovu. Dugu yangu msikilizaji usipitwe katika mafunzo haya. Tumesema mafunzo matatu katika hadithi. Manabii ndio wanasiasa walikuwa kuasimamia na sallallahu alayhi sallam, alikuwa ni mwanasiasa na siasa yake sallallahu alayhi wasallam haikufungika na zama, haikufungika na watu maalumu bali ni kwa walimungu wote. Tatu, katika hadithi hii tunapata kwamba mahalifa ndio watu waliochukua nafasi ya usimamizi, yani ya siasa. Ndiyo watu waliotakiwa wali kubeba jukumu la kusimamia mambo ya watu baada ya mtumi Muhammadin sallallahu alaihi Na wakaendelea na kazi hii mpaka ndugu yangu Muislamu uelewe tokea mtumi sallallahu alaihi wasallam azish dola yake ya kwanza Madina tul mpaka dola ya mwisho Khilafa Tu Uthmania waislamu walikuwa wakifahamu siasa wa viongozi wa Kiislamu wakitekeleza siasa na ulimwengu ukashuhudia ufanisi wa hali ya juu si katika nyanja ya kiuchumi si katika nyanja ya elimu bali mpaka wa magharibi wengine wakaisifu namna dola ya Kiislamu ilivoleta matangamano mema ufanisi mzuri mpaka raia wasiokuwa wa Kiislamu wa wa wakaupenda Uislamu wa ndugu yangu msikilizaji sasa nije tueleze je sasa Tumeelewa kwamba kweli Uislamu na siasa. Lakini je, hii siasa ya Kiislamu iko vipi? Sababu tumeelewa na tunavyoona leo siasa zinaendelea hivi. Sasa je, Uislamu siasa yake imesimama juu ya viambajengo gani? Imesimama juu ya nguzo gani? Msikilizaji mtukufu. Muhimu kuelewa katika msingi huu? Kwamba siasa yote ile ufanisi wake inategemea asasi na nguvu na tegemea ngu, nguzo ambazo imesimama juu yake. Haya tunayoyashuhudia sasa. Watu wakipigana katika kila wakati wa uchaguzi. Siasa za chuki. Watu wakizozana, wakiuana katika matatizo mengi, wakiuana katika mizozo ya kikabila. Vulma ufisadi kama alivyotaja Al-Akhfaiz hapa. Hii ya kuonyesha na tija ya siasa iliyokoleo namna ilivyofeli katika kuwasimamia watu mambo yao. Alhamdulillah kuna vizazi ambao ndani yao licha kwamba wao walisomeshwa ndani ya demokrasia na wakaielewa demokrasia sasa imefika kiwango wanaishuku demokrasia. Wanaipiga darubini kwamba kehakika demokrasia yapeleka ulimwengu mahala si si pazuri. Sasa ndugu yangu Muislamu, ndugu yangu msikilizaji na kuomba twende kwa hatua sasa kuangalia zile nguzo za siasa yetu safi ya Uislamu. Kwanza siasa yote ndugu zangu lazima kama tulivyoeleza kwamba siasa ni usimamizi, basi usimamizi wote lazima kuweko na kiongozi. Kiongozi ama dola, dola kazi yake ni utekelezaji wa sharia, utekelezaji wa ule mfumo. Tena pia doa hile inajifunga na majukumu yake na kazi yake kwa raia wake na inatoa kila jambo ambalo yani inasimamia raia wake kwa mujibu wa ule mfumo iliyotegemea uislamu kama mfumo kamili wa kimaisha na kama siasa ni sehemu ya katika uislamu basi mgu, moja katika nguzo za uislamu katika siasa ni kwamba eh, lazima kuweko na ukhalifa ama utawala ukhalifa ni usimamizi wa kisiasa ambapo unamfanya yule kiongozi kuweza kuwajibika na kuweza kuwa na uwezo wa kutekeleza sharia za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa raia anao wa watawala hizi ziwe ni za kiuchumi Sharia hizi ziwe ni, ni za kisiasa lakini sharia ikafafanua kwamba kuna majukuu ya serikali kuyatekeleza kwa umma wake nayo na kwanza ni kuhakikisha kwamba wale umma wanatekelezewa mahitaji yao yani wanawezeshwa kukibu mahitaji yao msingi kwa yule ambaye hawezi na kisha kuna kuhakikisha kwamba raia wanasimamiwa yale mahitaji yao jumla hii ni kazi ya serikali na ni kazi ya kiongozi mahitaji msingi kama chakula kama mavazi kama makazi ni jukumu la serikali ni jukumu la kiongozi ni jukumu la siasa ya Kiislamu na mwanasiasa wa Kiislamu kuhakikishia raia wake wana uwezo wa kukimu mahitaji haya wala haya si kama tunavyoshuhudia leo katika siasa za kileo kwamba mavazi uh, uchakula watu wengi leo wanakwenda njaa ndugu zangu takwimu zinatisha katika ulimwengu huu twaambiwa kwamba utajiri ulioko duniani leo hii nusu ya utajiri unamilikiwa na watu kumi wa pekee. Angalia mwanya wa umaskini leo ulivokuwa ni mpana. World Bank hivi karibuni ikatoa takwimu za kutamausha kwamba Kenya ni moja wapo ya mataifa ambayo ule mwanya wa wale waliokuwa nacho matajiri na maskini ni mwanya mkubwa sana ni nchi nambari tatu katika ulimwengu. Imekuwa sasa Mahitaji msingi kama haya yanakuwa ni chambo cha wanasiasa katika kue, kutaka kura kila watu waahidi mara kila chaguzi sikifika kwanza kabisa ni watu kuahidwa zile ahadi ambazo maskini hazitekelezwi. Katika dola ama katika siasa kislamu Kiislamu ni jukumu la kiongozi kuwe kuna uchaguzi ama hakuna uchaguzi, kuwe kuna kampeni ama hakuna kampeni ni muhimu watu wale waweze kusimamiwa kama raia. Tena ndugu yangu msikilizaji, huduma hizi ni ni haramu kwa uh, kiongozi kubagua raia wake. Katika misingi ya rangi, misingi ya kidini Wasokuwa wa waislamu pia ikiwa wanaishi katika chini ya uhalifa chini ya utawala wa Kiislamu hawaboguliwi kwa misingi ya dini yao madam ni raia wa Kiislamu ni jukumu la mtawala kuwaangalia mahitaji yao mtume muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama inavyosimuliwa hadithi ya abdullah bin umr asema kwamba sallallahu asema man katala nafsan muahadan mwenye kuua nafsi ambayo sisi Waislamu tumechukua dhima ya kukaa na yeye na kumlinda basi la miiri raihata aljanna hata pata harufu ya peponi wa rihaha la yujadu min masirati 40 aman. harufu ya peponi itapatikana kwa muda wa miaka 40 hapa ni muamala wa kiongozi kwa raia ambao wanaishi ndani ya Uislamu na hata kama si wa Kiislamu hawa watu serikali ilinde usalama wao hii ni upande wa serikali siasa vile vile ni pande mbili kuna umma nao pia inataka itekeleze siasa vipi umma ndugu yangu utekeleza siasa umma ama raia hutekeleza siasa kwa kuwajibisha ile serikali ama yule kiongozi yani kumhisabu yule kiongozi kwa sababu kiongozi ni mwanadamu aweza akakosea aweza akafanya ambalo akateleza sasa ni muhimu umma isiendeshwe kibdictator isiweze kuendeshwa tu kiolela holela bali umma iweze kuwa na uelewa wa utawala na iweze kuwa na nafasi ya kuiweka ile serikali katika uh, accountability yani katika kuhesabu نوم محمد صلى الله عليه وسلم كما حديثه ابو الحاكم ميسهيشه والخطيب وصحهه الباني نا امام البان في الباني بذيله كيسهيشه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزه كما ابن صلى الله عليه وسلم لسمه بونا وما شهيديني حمزه بن عبد المطلب كيش صلى الله عليه وسلم كما سمى رجل qama ila imam jair aliyesimama kwa imamu ambaye anafanya dhulma Faamarahu amarah akamwambisha wanahau na akamkanya kumwambia wewe hutakiwi kudhulumu raia Unatakiwa wewe usi, usifanye dhulma hii unachotakiwa unatakiwa, unatakiwa ufanye uadilifu kwa raia. Basi yule kiongozi akawaja habari akamuua mtu yule. Basi sallallahu alayhi wasallam amemsifu mtu huyu kuwa ni jasiri na mtu huyu ni sayyidushu'ayni eh, ni pia ni shahidi anaingia katika manzila tulyo shuhada kwa kuwa amekuwa na ujasiri wa kuhisabu serikali. Dugu yangu msikilizaji hii ndio nguzo ya kwanza. Serikali hutekeleza E, Utekeleza majukumu yake kwa raia wake na raia nao hutekeleza siasa kwa kuhisabu ile serikali hii huitwa siasa ya ndani kisha kuna siasa tul kharijiyya yani foreign policy foreign policy ni mahusiano baina ya utawala na mataifa mengine tuje ndugu yangu msikilizaji e, nukta ya pili amanguzo ya pili ya siasa ya Kiislamu siasa ya Kiislamu imejengwa juu ya sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sovereignty belongs to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaani utukufu ama ukuu ni wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maana ya utukufu ndugu yangu. Maana ya sovereignty hapa tunakusudia kwamba siasa ya Kiislamu, asasi zote za serikali ya Kiislamu kuwa zinaendeshwa kwa mujibu wa sharia za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sharia hii haijadiliwi na mamlaka yoyote kwa hivyo ile rule of law sultani kanuni yani ile rule of law utawala wa sharia katika Uislamu ni utawala wa kikweli wa kisharia hakuna mtu above the law wala hakuna katika sharia ya Kiislamu mtu kuchukua kanuni au sharia ambayo inagongana na uislamu kwa sababu sharia zote ni za allah subhanahu wa ta'ala inal hukmu illa lillah hakuna hukmu illa nani ni Nyan allah subhanahu wa ta'ala ndugu yangu leo siasa za leo zimesemshwishwa juu ya demokrasia demokrasia kwa uhalisi ya wake na ilivyojieleza katika vitabu vyake imejieleza bayana kwamba demokrasia moja katika kipengele kinachotukuzwa ni supreme ni kwamba utawala ni wa watu wanavyosema lakini ubwana pia ni wa watu yani sovereignty belongs to the people ki usitamulaza sovereignty belongs to Allah yani ubwana ni wa Mwenyezi yani ubwana ni wa sharia wao wanasema la ubwana ni wa nani ni wa wanadamu nini maana ya sovereignty belongs to the people. Maana haya ni maana kwamba wanadamu hawachagui tu viongozi bali wanachagua viongozi ili watunge kanuni kwa niaba ya yao. Ndio haya yameelezwa katika katiba zote zilizoko katika ulimwengu huu. Kiangalia katiba ya hapa nchini imeeleza katika chapter ya kwanza, ikisema all sovereign power belongs to the people of Kenya and shall be exercised only in accordance with this constitution. Katiba Marekani ikaeleza maneno mfano wa hayo ikasema all legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States which shall consist of a Senate and House of Representatives. Yote haya ni mamoja kwamba utawala wa kidemokrasia siasa yao mara nyingi mwanadamu ndiye yeye ana usemi wa mwisho na ndiye ana sharia. Kwa haya ndio ikaleta matatizo. wanaotunga kanuni kama hizi ndio wao huzivunja watawala huvunja sharia kama hizi tukamwona Alfred Keter. Huyu bwana katika maeneo ya Gilgil maroli yake na akataamuka matamshi ya kihatari. akasema sisi ndio tunaweka sharia na sisi tutavunja. Kwa hiyo hii inaanisha ndugu yangu msikilizaji kwamba siasa ya kibinadamu ya kidemokrasia huwa yenyewe ni fragile yani iko weak kiasa kwamba mtu aweza kaivunja mahala popote pale na wala hajali kijiume na Uislamu Utukufu ni wa sharia za Mwenyezi Mungu Subhanahu kwamba kiongozi atahesabiwa ikiwa anakwenda kinyume na sheria za Allah Subhana wa Ta'ala. Yambla tatu ndugu yangu msikilizaji. Huyu uh, siasa ya Kiislamu ni muhimu kuwekwa na kitu kinachoitwa uwajibikaji. Yule kiongozi anawajibika kikweli katika kuendesha utawala kwa raia wake. Katika ku uh, huku ni muhimu kiongozi awe anamuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala akijua kwamba kila anachofanya kwa raia wake atakuja kuulizwa sol, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa sifa hii Ndiyo uwajibikaji huu ikawa viongozi ama katika waislamu wakawa wanaogopa sana kushikilia ama kufukuzia sala uongozi. Ikawa maswahaba radhiyallahu radhi anhum walikuwa wakiogopa swala hili, na mtume akitahadharisha maswahaba wake wanaotaka utawala kwa sababu akiwajua kwamba kuna mmoja anaweza utawala na mwingine hawezi utawala kama hadithi iliyopokea ni muhammed eh, kutoka asema abi dharr ya Rasullah dharr قلت يا mtume mimi nami hunipi utawala wanipe uongozi wanipe governor mtume sallallahu sallam, akampiga bi mkono katika mabega yake akasema ya Abadharri kwamba fadaraba bi yadihi ala mankibi mtume akanipiga kwenye bega langu mkono thuma qala kisha akasema ya Abadharri innaka da'ifun ewe Abu Dharr ewe wewe ni dhaifu mno na wa inaha amanah na huo uongozi unaotaka ni amana ni trust wa inaha yaum alqiyamah khizyun na siku ya kiama nitakuwa ni fedhe tupu kama huku utekeleza vitu Wanadama wanadamu juto. illa man akhadha bihaqha isipokuwa mtu aliyochukua yeye mwenyewe ana qualities za uongozi anauelewa uongozi anaelewa siasa wa alladhi alaiha alaihi fiha na akatekeleza vile ipasavyo kwa hapa ina kwamba swala la kukimbilia uongozi na kunang'ania uongozi ni swala ambalo katika sharia ya Kiislamu hali ni nafasi. Jambo tunalo leo watu wanang'ania uongozi, wanatumia kila mbinu ya kuua watu ili kuhakikisha kufikia tawala. Dugu yangu msikilizaji, hivi ndivyo nguzo za siasa yetu safi ya Kiislamu ambazo ni muhimu kuifanyia kazi ili kuweka maana katika ulimwengu na ulimwengu uweze kuongozwa na siasa hii. Akulu kulli hadza astafurullahi walakum nastagfiruhu انه كان غفارا kushiriki katika kipindi hiki unaweza kutanguliza swali lako katika nambari yetu jumla fupi 0713230198 au katika nambari yetu ya WhatsApp 0705333888 au katika Facebook page yetu ya Radio Rahma na vile vile baada tena tunaweza kutoa nambari za simu ambapo utaweza kupiga simu moja kwa moja hewani langu ni Faiz Musa Data Studio tuko naye Sheban Mwalimu ambaye ni mwakilishi wa vyombo vya habari wa harakati wa hizbu Tahrir ambapo anatuelemeza zaidi kusiana na mtazamo wa Uislamu katika siasa. Msikilizaji itafungua line za simu ila tumpe uh, dakika kadhaa ashabari mwalimu ease kutumalizia yale ambayo alikuwa kisha nawe utaweza kushiriki. Naam ashabari uh, mwalimu. Naam shukran Faiza. Mm. Ulikotumea uh, fika katika kuelezea zile key elements yaani mm. sifa msingi za E, siasa ya Kiislamu yeah. na ilikuwa tumefika katika hatua ya kwamba e, katika siasa ya Kiislamu kiongozi huwa hanganani ule uongozi kwa sababu anajua kwamba ni suala la uwajibikaji uh, na hapa ningependa kwa msikilizaji nimpigie mfano wa kiongozi aliyehisi suala la uongozi mizito Umar ibn Khattab radhiallahu anhu kiongozi huyu zangu katika utawala wake ili wakti ambapo ulikumbwa ama kuli dina kulitokea e, kiangazi kikubwa katika taarikh inajulikana amur ramada mwaka wa e, jivu manake hali ilikuwa ngumu ukame ukaathiri wanyama wakafa na mimea kwaongozi hali hii Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ikamwathiri yeye kisa kwamba Anas bin Malik radhiyallahu anhu asema tumbo la Umar radhiyallahu anhu likawa li, li la launguruma kwa sababu anakula chakula tu cha sampuli moja nao ni mawe hakuna mafuta sasa ikawa tumbo la linapiga sauti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kama anavyoeleza Anas ibn Malik asema fanaqara batnuhu biasbahi akawa aipiga tumbo yake kwa vidole vyake Wakal, akiyambia tumbo ile takarkar, انه ليس indana غيره hata yahya nnas endelea kupiga makelele wewe tumbo mpaka watu wapate uhai yani mpaka chakula kiwepo katika mji yani kwa maana endelea kupata dhiki wewe lakini mimi sitosalimu amri na dhiki zako na tumbo langu hili bali mimi nitajipenda kuhakikishia chakula na kileta katika meza ya nani ya raia wangu Umar ibn Khattab radhi Allahu anhu ikawa aleta vyakula aagiza vyakula katika majimbo ya serikali yake kutoka Masri vikajazwa katika mji wa Madina mpaka watu sasa wakikimu eh, mahitaji yao na ukame ukasuluhishwa kwa vitendo na khalifa kama huyu Umar radhiyallahu anhu Wako wapi viongozi hawa leo ambapo shida zikitokea wao ndio wa kwanza kukaa katika ma five star hotels kisha raia huku wanaishi katika maisha ya diki wanaumia mvua zikinyesha watu wakitarajia ni nema kumbe huwa ni nakma mafuriko sasa utawala ni jukumu ambalo kiongozi lazima awajibike Umaru huyu huyu radhiallahu anhu ndiye yule aliyesema wallahi لو تعثرت بغله في العراق لحاسبني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر اسامه عمر لو فراسي او نيمو بغله نيمو نيمو ني مياء انيذلكانا بينا يا طندى وفراسي لو انا جيرحي يعني انपطى ما جراحه عمر رضي الله عنه انا اسامه na hisi uzito mimi kwamba Mwenyezi atani atanihesabu siku ya kiyama na kuniuliza kwa nini sikumfanyia njia nzuri yani kwa nini sikutengenza barabara kiasi paka mnyama kama huyu Aka anapata majeraha. Dugu yangu msikilizaji, Mme tumalizie siasa ya imejengwa juu ya uhuru wa mahkama na usawa mbele ya sheria. Slogan hii uimbwa sana una independent judiciary si nini katika demokrasia lakini hii ni ndoto hata hizo nchi kubwa zinazofokea mataifa yetu haya wakisema kwamba wao ndio wana independent judiciary kia kika ni ndoto katika demokrasia uhuru wa mahakama ndugu zangu ina maana kwamba ile mahakama ikitoa maamuzi haifai maamuzi yale yajadiliwe bali raia wote lazima wajifunge na sharia inayotoka katika mahkama. hivi ndivyo uislamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi akakemea watu waliotaka kujaribu kwenda kinyume na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama kisa maarufu cha yule mwanamke al-Mar'atu al almar, al Kisha maswahaba watu wake wakaja, nani atamzungumzisha Mtume sallallahu alaihi wasallam huyu mwanamke yutoka katika kabila zuri, ni sharifu, itakuwa kikatwa mkono huyu uh, itakuwa ni aibu kwetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakasirika baada ya kwamba wale watu wakamteua Osama bin Zaid haba rasulullah sallallahu alaihi ati atiamzungumzishe mtume sallallahu alaihi wasallam ili aweze kuhafifisha au kuondosha adhabu hii Mtume sallallahu alaihi wasallam akakasirika akiwambia atashfa'u fi hadd min hududillah amwambia Osama bin Zaid wewe utakumuombea mtu aliyefanya kosa miongoni mwa hadhi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Akakasirika sallallahu alayhi wasallam akapanda juu ya minbar akasema inma ahla kalldhina qablakum annahum kanu idha sarqa fihim sharif hakika walangamia kabla yenu waliangamia kwa sababu gani pindi alipokuwa akiiba Tajiri mtu mwenye msemo tarakuhu akimwacha sambilecho wa Sambile waleo, boss is always on the right track kwamba tajiri ama boss siku zote yuko saba wa idha sarqa fihim ad na myonge ya kiiba wao wakisomesha nini hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa walau anna Fatima bint Rasulillah au binta Muhammadi sarakat lakat'u yaha na afa law Fatima binti yango angeiiba basi mahkama ingechukua mkondo wake Dugu yangu msikilizaji kaliye ni sarakasi za kileo tukio la migu hivi karibuni kwamba mahkama ikaamuru apelekwe kotini lakini asasi kubwa katika taifa hili asasi ya polisi eh Boynet, na mkurugenzi wa idara ya upelelezi masuala ya jinai George Kinoti wao wakakataa eh, waka eh, wakakaidi amri kama ya mahkama kama hii vile vile ile nchi kubwa ambayo ndio inadictate ulimwengu Marekani siku ya 24 Februari kumi nane Wizara ya Sheria ya Marekani ambayo ilikuja ikaonyesha nia yake ya kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa judge wa Sithl ambaye yeye alisimamisha amri ya Donald Trump inayopiga marufuku raia kutoka nchi saba wasiingie Marekani basi uh, rais wa Marekani alikasirishwa sana na uamuzi huo akaikejeli mahakama hii bali inaambiwa kwamba akashambulia kwa maneno makali jaji James Robert akamfuta kazi kabisa kwamba huyu eh, maana huyu ni kaimu Mwanasharia mkuu uh, yani James Robert ni jaji kisha pia uh, Trump akamfuta kazi kaimu mwanasharia mkuu Saliates kwa sababu watu wawili hawa walikuwa ha, hawakubaliani na amri yake ya kwamba uh, yeye ameamuru waislamu katika mataifa saba wasingie katika nchi ya Marekani mwanasheria mkuu ama kaimu wake anafutwa kazi kwa sababu amebeba msimamo kinyume na rais. Na huyu ni mwanasheria mkuu, huyu ni judge ambaye ametoa hukumu. Kisha ajabu watu kama hawa wanakemea mataifa yetu ati kwa kuwa nayo anakwenda kinyume na mahkama Ndugu zangu waislamu, huu ndiyo mtazamo halisi wa Kiislamu wa kisiasa ambao kwa makubwa leo haupo kwenye mabongo ya Waislamu na ndio ni muhimu zaidi kuelewa na kufahamu Uislamu huu kwa sura yake ya kimaisha ili watu waielewe siasa ya Kiislamu na wafanye kazi kwamba siasa hii haipo leo limunguni bali ndio siasa waifanyie kazi ili iwe badili ya ulimwengu na kuongoza ulimwengu katika kupata ufanisi na kupata radhi vile vile sisi kama walinganizi uh, radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu kwa kufanya kazi hii ya kueleza siasa kama substitute, kueleza siasa kama suluhisho mbadala litaklolokoa dunia katika uh, maafa haya tunayoyashuhudia. Ki-siasa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie minalladhina istami'uwal qawla fayatabawna ahsana. اقول قولي هذا. Astaghfirullah li wa fastaghfiruhu kana ghaffara aya msikilizaji kufikia hapo ni kwamba ni fursa yako hii yaweza kushiriki katika kipindi hiki natumai umeweza kuelewa hivi sasa msikilizaji eh, najua una ufahamu vyema mtazamo uh, wa Uislamu katika siasa kwa hivyo loloswali linakuja utakua wa kuweza kulijibu nambari zipo wazi msikilizaji kuweza kumuuliza uh, swali shaban mwalimu ama iwapo pia una mtazamo, au una maoni unataka kuzungumza uh, tutafurahi sana kukusikiliza kwa nambari zetu zamoja kwa moja hewani ambazo ni 0721 moja sufuri nane, sita, sita, sita Au sufuri saba, tatu, tatu Tatu, tisa, sita, sita, sita tisa. Vile vile ujumbe fupi Sufuri saba, moja, tatu Bili tatu sufuri, moja, tisa, nane Au katika whatsapp Sufuri saba, sufuri tano Tatu, tatu, tatu, tatu nane, nane, nane Na vile vile katika mtanda oetu wa facebook Ukurasa wa Radio Rahma, Radio Rahma Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-muraabaja Karibu ndafara. Sheikh nimekusikia vizuri sana. Na mimi vizuri sana Sheikh. Lakini mimi bado lakini inaitwa dukuduku kama mwelemo. Ndiyo. Unungana na siasa ya Kiislamu Sheikh? Naam. Wao langu la kwanza la kuja hapa. Mwananchi wa Kiislamu afa siasa. Rudi swali mwananchi wa Kiislamu na? Halo. Aha una. vizuri na La, hatuko kupata swali la kwanza. Nauliza hivi. mmhm Mwanamke wa Uislamu anafaa kuslama kafiaa kutafuta kura kama. ndiyo Aha, ndio. Ala tutaungatia upande shekhe Naam. umeona viongozi wengi wa Uislamu wanajitolea kutafuta kutafuta ambapo ulitoa mfano mzuri sana kwamba katika Uislamu kiongozi haombi kura. kiongozi wa Uislamu mfano kama kataka na Omar walipokuwa wakataguliwa kwa mahalisi walikataa uongozi kwa sababu wajua ni kitu ambayo kesha masuula mbele ya Mwenyezi Mungu atakujaulizwa watu wake walikufa kwa sababu ya yeye watu walilala njaa kwa sababu ya yeye sasa wale watu, wali watu wenu walikuwa wakakataa uongozi kama lakini leo sisi waislamu kwa islamu tutakukura tena angalia shekhe hapo ndio ndio dangu la kuja hapa ndio wanasema kwamba ukiwa kiongozi ile atakana usibaguye ataambao sio kwa mwislamu ndio eh unaalikwa katika wao sio kwa uislamu katika majumbao ibada unabagada ile utafikia kura ile uchagu alafu ndio hao hao wanakupa mashahara eh uh, alo alo al al al simu yako inakatakata sana bye namna wewe wewe kidogo mtoki hapa jo hapa mali ni Halo. Naam, naam. Ajambo unasikia? Mtashehe utakuta wale wasio kuo waislamu wanawapatia viongozi wa Kisam kwamba sisi ukitu tukakupigia kura na utashinda. Je, wakati usipata kura sisi tuna masharti yetu. Kwanza tunataka katika nyumba zetu za da ibada mtujengee. Je, utapendahani ndugu zetu kama hawa ambao leo tumeona wazi wamekata katika majumba si ya ki, ya ki ibada, kiislamu na wana watimizia mahitaji yao hata kama kuajengea au kujengea wewe utapata la tahadani ni saa mtlawu au baadaye watakujutia kwa sababu ya miaka 5 au miaka 10 ya utawala wao shukran jaza kallahu shukran sana alquran radi rahmalahu wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh ndugu faiz wa alaikum salaam ndugu yangu hapo studio Waale salamu wa Mungu tuwe kwanza natoa mchango kidogo Dio. alafu mtaweza swali. Siasa hizi za demokrasia ni kama siasa za uizi. Kuna waizi wa serikali. Mm -hmm. moja ni mwizi wa kawaida huyu Libeti. uchona vitu vidogo vidogo hivi kiweka nguo yachukua ioenda nayo. Na kuna uwizi wa kisiasa wa kisiasa huyu ya maisha yako yote. Biwaiba yeah. ilimu, silta, biashara kwa dili siasa zinakuwa za yaani hazina mwelekeo mzuri yani. Unaona bwana? Yeah. Ndio. Alafu wewe msimdogo usudi wake uchague wa wale wa kujibia. Waangalia labda huyu jamaa sidogo yajelezo ama nlewa wacha ni kujibie. Ndio. Huu mizio ni watu wote. Ule mji kama akiamua kuumaliza, ataiba pesa za CDF, ilimu Bitcoin, kila kitu. Alafu la ajabu ni kuwa katika mfumo huu wa demokrasia, polisi humtafuta ule, ule mwizi mdogo. Lakini ule mwizi wa siasa ulindwa na polisi. Sasa huo ndio wangu kwenye hizi siasa za ki demokrasia. demokrasia. Ndugu yangu swali langu laje hapa mmhm e, ni kwa nini sisi waislamu kama kweli kuna demokrasia hatushiriki katika mashindano ya kuchagua kwa nini tunakubali kama waislamu na sisi tusiwe mbele ku, kuendeleza siasa zetu kama uliz ulivosema za za, za, za waislamu kwa ajili naamini mimi hizi siasa ni dini kwa jili zinaweka mustakbali wa jamii na nchi sehemu na uongozi kwa nini sisi hatukomplete kama waislamu ambao na waletewe kutoka kwa Mwenye Mungu kwanza ni hatu kuwa hatuamini kwaweza shindana ama pili isiatuamini kama Uislamu ni mfumo uh, ni mfumo yaani wa maisha kama vile Mwenyezi Mungu alivyosema wa tatu watu husema nchi nzizi hizi si za Kiislamu kwa hivyo itakuwa ngumu kuweka sheria za Kiislamu ama Waislamu kukubali kushindana ili wasimamishe Uislamu wao je Mungu wa waislamu hayuko nchi hizi swali langu hili. Ni kwajili jini nimesikia paka mashehe wakisema kuwa itakuwa vigumu kusimamisha dini ya Kiislamu ama kusimamisha hukumu. Sasa na miswali yangu ndio hili linalouliza. Huyu Mungu aliyounda mbingu na ardhi kote huku na djote akasema ni miliki yake hii. Huwa chaondoka sehemu hizi wa wanaona kuwa hawawezi kushindana na kusimamisha yaani kurani ama hukumu yake Mwenyezi Mungu okay. swali langu la kwanza hii la pili ndugu yangu okay. hizi ha, ha, hapa tuwatumia video kupropagate Uislamu kubali mm. lakini ni moja ya njia ya kupropagate lakini mahali pake ndani ya misikiti ambayo ni ya Uislamu. Kwa ndani msikiti hauwezi kutangaza kitu kingine isipokuwa Uislamu. Mm. Na Uislamu ni mm, dini kamili. Sasa inakuaje sisi msikiti tumeitimia leo haireti na faasili. Yatumika tu kuswali, tukishaswali tuomba dua tuondoka. Twatumia tu sana idia na midia mara nyingi ya kwenye mfumo ambao sio Mungu haukati je unaona tutapata nadija tukitumia vyombo vya habari vingi vinavyoelekeza watu kwenye mfumo wa demokrasia kwa ajili ya halabu mara moja ama mara mbili kuweza kuwapa watu wazungumzie mambo mbadala na wale ya demokrasia kwa sababu mara nyingi siasa tunazolekezwa ni vile zile za kupiga kura, kuchagua vyama, kuheshimu wanasiasa. Maana yaani demokrasia kwa jumla. Assalamu alaykum salam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam shababu mwalimu twaanza na swala za Qur'an kwa mwanamke wa Kiislamu. Bismillahirrahmanirrahim ndugu yango alghurab wa majengo libati mnyzungu wa byozikira laheri ameiuliza swali ambalo ni swali mwafaka mwanamke nafasi yake katika siasa uh, mwanamke wa Kiislamu katika uh, ni nafasi ya Muislamu wa kike katika siasa nafasi ambayo sharia imeieleza uh, ikafafanua kwamba anaweza mwanamke wa Kiislamu aka E, shiriki katika mchakato wote ule wa kumchagua kiongozi wa Kiislamu na kama tulivyofafanua kwamba kiongozi wa Kiislamu huwa ni mtumishi wa watu katika kutekeleza sheria za nani? za Mwenyezi Mungu Subhanahu Lakini sharia vile, vile kafafanua kwamba kuna majukumu ambao mwanamke wa Kiislamu hafai kushiriki katika swala la utawala. Uislamu ume Ee, umekataza mwanamke wa Kiislamu kushiriki katika e, yani uh, kuwa katika mtawala yani kuwa mtawala kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam okay. alibainisha mambo haya akasema la yufliha qaumun walaw amrahum raa watu wote mm. hawawezi wakafaulu ikiwa watamtawalisha kama kiongozi mwanamke moja katika sharti ya kiongozi wa Kiislamu ni sharti awe ni mwanamke. Na hii si ubaguzi. Bali Uislamu unaelewa kwamba mwanamke ana maombi yake na wala si, agenda hii ya kujadilishwa katika ulimu wangu kwamba o oh, kuna uh, gender disparity au kuna gender equality mwanamke lazima piganie haki zake. Uislamu haukukataza mwanamke kushiriki katika mchakato wa kisiasa mfano hata kuhesabu serikali yeah. mwanamke mmoja alimuisabu khalifa kazi hii ya kumuisabu kiongoza ni kumwajibisha kiongozi katika masuala mahari mm -hmm. Umar radiyallahu anhu alikuwa ameweka kiwango maalumu cha mahari mm -hmm. uh, mama kaja akamwambia ya Umar vipi wanataka kuweka kiwango ambacho uh, kwa kitu ambacho mwenye Mungu amekifungua mlango wazi kwa hapa inaeleza jukumu la mwanamke katika kuhisabu serikali na vile vile pia kupiga kura aweza apiga kura ndani ya siasa ya Kiislamu mm. si katika siasa hizi e, kwa ama katika kipengele cha utawala e, mwanamke hakupewa nafasi hii katika e, utawala yaani kuwa yenyewe mtawala kisha nadhani ah, niam akasema labda nasa sio wanaomba uh, ona, kura naam Ona, ona kuingia misikitini kuingia katika nyumba za ibada za watu tofauti wa imani tofauti kani like wa Islam Nam. na kupaa mashalti kwa tendelezia mambo yao Naam. Uh, swali hili linakuja katika mazingira ya kwamba kura za demokrasia zimejengwa juu ya kutoa ahadi. Hmm. Um, na hapa ni muhimu zaidi kuelewa kwamba siasa demokrasia ili kujipa umri na kujipa muda wa kuishi ni inamfanya yule mwanasiasa kutoa ahadi chungu zima na kujifanyia mambo ambayo hata hajali kama kuna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dugu yangu Muislamu, dugu umejiingiza katika masuala haya, ni muhimu uelewe kwanza asili Muislamu kushiriki katika siasa ambazo zinagongana na Uislamu, hili ni jambo ambalo tayari haliruhusiwi. Yani mwislamu kushiriki katika siasa ambazo zinamghadhibisha Mwenyezi Mungu wa Ta'ala ikiwemo siasa ambayo inampa mwanadamu mamlaka ya kutunga kanuni kinyume na sharia za Mwenyezi Mungu Asili jambo ambalo la haramu mtu afa kuliepuka sasa ikija jambo haya kwa hawa e, tunaoaona ambao wanavuka mipaka ya hali ya juu watu kutusiana kama tulivyosema ama kuingia katika makanisa Kiakika hawa watu wanasihiwe na tunawanasihi kama waislamu wao muislamu ni yule anayejifunga na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala katika kila wakati na katika kila mahala utakuja kuhesabiwa wewe ndugu yangu siku ya kiyama juu ya kitendo chako na chokifanya. kwa hivyo ni haramu katika sharia kushiriki katika michakato yote ya siasa hizi za, za kileo za kidemokrasia. vile vile katika kampeni zao ambazo maskini kampeni hizi kila mwaka zikija huleta aibu katika nchi watu huuana watu huchinjana vipi muislamu ashiriki katika mambo kama haya ambayo yanasababisha maafa kama haya kwa hiyo kwa hawale ambao wanafika katika mipaka hii ya kuataka paka wasiokuwa sisi na kutakuwa kuwajengea majumba ya kibada wamefanya haramu katika uislamu uh, swali la faris, uh, swali la farbit, ilikuwa ni vipi utekelezaji wa hadi na, na. wanaosema haiwezekani ah, kwa tupo katika ndio dola ambayo si kislamu na, baada ya kuleta michango mingi alitoa ali, ali, mchango wake mkubwa <laughs> na to, na tunathamini mchango wake. Ningependa kujibu swali la ndugu yangu huyu Mwenyezi Mungu mjaze kila laheri kwamba sharia ya Kiislamu ina mazingira yake ambayo mazingira yale pia yameelezwa ili ifanye kazi. Sharia ya Kiislamu inahitaji vitu viwili. Inahitaji kuweko na mtawala mwenye nguvu nguvu ambazo zinamwezesha uh, yeye kuwa na asasi ambazo ikiwemo mahakama uh, zinazoweza kutekeleza zile sheria za Kiislamu kikamilifu kikamilifu hapa ina maana hafai mtawala Hawe, na nguvu ambazo zinamsababishia tu kutawalisha sheria baadhi kisha akaacha baadhi. baadhi itakuwa ni kutuhumu Uislamu na haifai kwa hivi kwa, kwa maana hiyo ni kumanisha ofisi ya kadhi pia haiwezi kufanya ofisi ya kadhi sababu ofisi ya kadhi katika tawala zokoleo hmm. ni inahusika tu na masala ya talaka urithi, urithi na. na ndoa bali unaweza kuapili pia yaani uamuzi wa, wa kadhi unaweza ukaupinga mm -hmm. ukaenda katika mahkama ya, kwa ya. ya, ya, ya kawaida mm -hmm. kwa hivyo uh, sharia ya Kiislamu haisimamishi tuna asasi ya mahkama pekee yake lazima mm -hmm. kuweko na mtawala kwa sababu kadhi katika Uislamu huteuliwa yule kadhi huteuliwa au mahkama husimamiwa na serikali mm -hmm. na kwa ulimwengu huu utakuta kuna uh, maeneo ambayo au tuseme leo katika maeneo katika mungu mzima yeah. hakuna eneo ambalo mpaka sasa limeatimiza zile sharti za kusimamisha yani kusimamisha sheria za Mwenyezi yeah. Mungu kwa hivyo ninabakia ni jukumu la waislamu sasa kufanya kazi ili kujenga ile eneo kujenga vipi kueleza uislamu ufahamike kwa wale watu na kisha vile vile miongoni mwa waislamu kupatikane watu wenye nguvu ambao hawa watamnusuru ile mtawala kuweza kutekeleza sheria za Kiislamu ndani ya ile nchi na vile vile kuweza kupropagate ni kutangaza kuutangaza Uislamu katika mataifa mengine. Kwa hivyo sheria za Kiislamu ndugu zangu, twapenda sheria hizi na twataka sheria hizi, lakini sheria hizi pia zina mkondo wake wa kisheria ambao lazima ufuatu kwa mujibu wa taratibu za Kiislamu. Hapo ndipo tunatekeleza hukumu ya Kiislamu moja kwa moja. So like mwisho kwa nini misikiti haitumiki kuzungumza Uislamu kwa namna walivyozungumza? Uh, hapa na na yeye kidogo mm -hmm. kwa sababu mbili kwanza kutaja swala la media uh, akishtumu akishtuhumi ningependa kusema kwamba mbinu uh, yoyote ambayo inapelekea katika mambo mazuri Kiislamu mbinu ile inachukuliwa ikiwa media tutaitumia katika kueneza Uislamu mm -hmm. na kutukutangaza Uislamu kuonyesha kwamba ndio badili yani ya ndio mfumo ambao una uwezo wa kutatua matatizo ya leo hakuna matatizo ya kutumia media bali twaomba watu wa media kutualika na kuweza kufafanua mambo haya kwa busara na hikma yeah. e, ama misikiti. Msikiti e, ni sehemu ambazo alhamdulillah na tunasema na hatafote na e, hapa kwa yeah. sababu lillahi alhamd kuna misikiti ambayo inafungua milango yake wana harakati, wana dawa, mashehe wanafanya dawa, Mwenyezi Mungu ajaze kila laheri. ni yeye kama Muislamu pia ana haki ya kufungua msikiti na kuhisabu watu ambao labda msikiti wanaosema ni wao e, msikiti ni wakamati, kiasa kwamba hawaruhusu sasa msikitiko makubwa faiz mm. e, kuna misikiti sasa wame, wamejifikisha hadi ya kwamba sasa wana uhbillahi min dhalika mm. mamlaka ya kujitungia kanuni sasa kwamba msikiti huu hauruhusiwi mtu yeyote kuomba wala hairuhusiwi mtu kudoa darasa la mpaka kwa idhini ya sasa inakuwa ni bitihan e, lakini kihakika msikiti ipo na ni muhimu kufungua misikiti ili waislamu waweze kuelezwa na dawa isifungike miskitini tu dawa e, watu wote wanahitajika na kuna wengine hawao wengi miskitini kwa hiyo ni muhimu dawa e, miskitini zungumzwe na nje ya misikiti pia izungumzwe okay Msikilizaji ni saa 3:44 kipindi chako The Inside Story ndani studio ya Mualimur, umtazamu, o islamu, katika masuala ya yes, siasa. na kwamba kuna unga bora kabisa ambao unaostahili kuwa nao nyumbani katika kuandaa mapishi yako ni unga wa dola. Unga dola msikilizaji unakuja kwa namna mbalimbali mbali, upo wa ata, upo angano, uko mahindi kwa namna wanavyotaka Kwa hivyo ili wapo na hoteli eh, afikikishe kwamba unapikia wateja wako vya wa kutumia bitha hizi za dola unga dola msikizaji ni ungaumesago vizuri kabisa na kampuni ya kichui flames ambapo wanazingetia yako na vivyo wanazingetia mfuko wako kwa ni unga ulio raisi kabisa kuweza kununua kwa hivyo msikizaji kisha kama dukani kununua Ungadola, unga dola simama unga dola useme unga tu ile unga wa dola is there for me when no one else will Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema kuwa yeyote yule anayempenda mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumfuata basi pia yeye atampenda. Kuna sunnah nyingi ambazo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametoanisha na mojawapo ya sunnah hizi ni kufunga kila siku ya Jumatatu na lahmisi ya kila wiki. Ukitekeleza haya basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atakujazaheri ambayo anajua yeye mwenyewe. Tunyi kesote tuzibishoe imani zetu Reje rahma sauti ya huruma ni yetu moja kwa moja tukiangalia ujumbe ulioweza kutuma nasema kwamba ni Asman Zizi nampongeza ustadi kwa kutujuza maana siasa kwa sababu watu wengi hawajui maana ya siasa nasema napongeza kipindi ni na mgeni wetu zaidi kwa kutuelimisha huyu Ahmed yule Cone sana dola khilafa, itarudi kweli mimi uislamu kushirikishwa na siasa mbona dini nyingine hawajihusishi e, na siasa ni sufia hola usafi tanuku ara karaka na sababu muda ndele kujibu wala ftajibu. Ah mwingine anasema kwamba inshallah mizunguko kujaliyo umri nasiha njema utufa nana, fay, nana, siku zosisi panapopuhina majaliwa kwa kutungua macho na masikio huyu ni Said pia akiwa Marekani. Anasema swali langu uenda likawa anasema kwamba ndugu zetu na siasa wa Uislamu anasema je shek ndugu zetu na siasa wa Uislamu wanapotoa ahadi wasipozitimiza je hukumu yao ni ipi mm -hmm. mwingine anasema kwamba Sheikh Shaban ametulimisha vya kutosha swala langu ni hili sisi waislamu tuko kundi gani ya Mwenyezi Mungu kama tunatawaliwa na kanuni zopotevu zopotefu, zopotefu mm -hmm. ni -faruku ya wa kimbojumwali mwingine anasema napongeza kipindi ndugu Faiz na ndugu yetu Shaban papa umeza samaki wadogo samaki wadogo uolinda mapapa hizo <imitra> <yuzu> ndio siasa <laughs> za kisasa sasa. Wengine nasema Faiz watu swali. Naam. Uh, maswali hayo uleza Naam, Kura swali uh, wezetu atauliza kwamba dola ya khilafa itarudi? Uh -huh. Naam. Ili swali zuri. Jazakumullahu khairan. Amin. <imitra> zangu wa Islamu. Naam. Swala la dola ya Kiislamu ama khilafa? Hili ni swala la hukumu ya kisharia. yani ni hukumu ya kisharia. Mm -hmm. wala haya si maoni yaliotungwa na harakati ya hizbutariri. Tahrir kwamba watu wa ya Tahrir hawana kazi wakakaa barazani wakatoa maoni bali hii ni hukumu ya kisharia. Amba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefaradhisha umma huu uweze kutawalisha sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sheria hizi haziwezi zikatekelezeka ila kwa khilafa yani ila kwa serikali ya makutawala wa Kiislamu nasa kurudi eh, na kutorudi ni kwamba asili tumebashiriwa sisi na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ndefu kwamba akasema mwisho thuma takunu khilafatan ala minhajin nubua. kisha itarudi tena khilafa aa, aa, ya, kwa ndani ya mfumo wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo nampa moyo ndugu yangu kwamba kihakika kuna bishara ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi ku, ya yakuwa khilafa itarudi katika ulimwengu huu na itaweza kujaza ulimwengu ufanisi na uadilifu na kuondosha dhulma za uh, mataifa ya kimagharibi na mengineyo. kisha kuna mzee mmoja Faiz hmm. amesema kwamba yeye hafurahii ndio hmm. masuala ya siasa na, na na eh, mbona dini nyingine sasa hmm. haziunganishwi hmm. hmm. sasa hili swali ni swali ambalo nataka muda lakini kifupi uh, labda ni nimjibu ndugu yangu hmm. kwamba katika Uislamu sisi hatupimi mambo je ya kufurahisha ama ya na <laughs> sisi tuwapima sharia ya semaji dini haingiliki kama unakosema hmm. kwa hiyo hapa tunaangalia bali kuna mambo mengine faiz yanagongana na hisia yako lakini kwa sababu ni sheria lazima mfano unaweza kujadiliana kwa nini tufunge sisi hmm tutafanya kazi ngumu kiu kile kisha kwa nini afunge nasasema mm. mimi sikubaliani na Uislamu kwa sababu watu wana mm. wanapata kiu mm. sharia haipimi kwa masala ya akili akili katika Uislamu imepewa nafasi yake na nafasi ya akili ni kufahamu sharia na kuifuata si sharia ama swala la siasa na dini hii ni fikra kama tulivyoeleza fikra hii imepenyezwa kumbuka kuna massive campaign ulimwongo mzima baada ya kuangushwa kwa khilafa ikaenezwa ni yani, fikra hii ya kwamba mtu yeyote anaelingania dini na ama siasa kaelingania katika dini bali huyo anachafua dini anachafua dini uh, na wengine unasema haya kwa sababu ya uhalisia wa mambo wanaona watu wakichafuana katika siasa hizi. Sasa wanasema labda ukichanganya siasa katika dini, uwaleta matatizo kwa sababu gani? Kwa sababu amezoea siasa hizi. Mm -hmm. Lakini ndugu yangu kama amefuatilia darasa yetu nimeeleza kwamba kiislamu sisi tunaamini kwamba wanadamu wote ni viumbe wanani, wa nani? Wa Mwenyezi yes. Mungu Subhanahu Na Mwenyezi Mungu hakubahatisha katika kuumba viumbe wake. Kwamba atia hawaumbe kisha awache tu hivi hivi bali aliwapa majukumu maalum na akawapa mwongozo maalumu wajifunge nao. Na ule, uong, ule ule uongozi sasa ni uongozi ambao sisi kama Waislamu tunaamini kwamba Uislamu una uongozi huo. Sasa hizi dini nyinginezo ambazo e, zisichanganywa na siasa, hii sasa ni cha challenge. waje sasa watuambie uis, e, ni dini zao. Naam, kwa nini hazina uwezo ama utaratibu wa kufafanua maisha ya wanadamu kwa jumla bila shakotaona kwamba dini nyingi za kiroho mfano ubudha na nyinginezo ni dini ambazo mafunzo yake hayakukamilika. Si dini za kiroho za kileo hazikukamilika. Kwa hivu, Ukimuliza ukimuuliza Mkristo leo au kama mbudha vipi hukumu ya mwizi akishikwa afanye nini? Ushamtatiza uh, mnaswara, ushamtatiza budha kwa sababu asili dini hii ya eh, hii za kileo zimefungika katika masala ya kiroho. Hazina muongozo kamili wakimaisha. Na hii ndio tofauti kubwa baina ya Uislamu na dini zilizoko leo. Uislamu ni mfumo kamili wa kimaisha. Una utaratibu wa kiuchumi, una utaratibu wa kijamii, wa kisiasa, kinyume na dini nyinginezo. Kwa hivyo dini yetu lazima izungumzie siasa na siasa ni sehemu katika dini yetu. Mhm. Mm na mkisha kuna mwingina katuliza kuhusu na na ahadi zao je, hawazitimizi. Dugu yangu, msikilizaji. Nataka ni hapa Si jambo zuri sisi kuegemea uh, kwamba siasa ni kule kuahidiwa ahadi. Na hii ndio nasema ni ujanja wa siasa ya demokrasia. Siasa demokrasia ama wanasiasa wake huwa mara nyingi hawauzi sera faizi. Mhm. Mm yaani ni watu ambao wamejua kwamba sisi umuhimu ni uongozi na tutaununua. Mm -hmm. Sasa ikifika kiwango hiki ina maana hata yule raia amedua kiufahamu hawezi kumuhesabu kiongozi. Mm -hmm. Kwa marake yeye nitu ni tu nipe ni kupe Kinyo na Uislamu Uislamu haumchagui kiongozi kwa maana atakufa bali sallallahu alayhi wasallam ametukanya kwamba lao utachagua kiongozi kwa ajili ya dunia basi ungepata hasara kubwa sana Kiongozi unamchagua kama jukumu lako wewe kama uislamu ili aweze kusimamia sheria za nani za Mwenyezi lakini kwa mujibu wa demokrasia siasa ni mradi wa kujijengea mapeni kwa hivyo mtu atachoma pesa zake za kampeni lakini akijua miaka mitano na mimi nitapata wa well, nitafanya kila aina kama tunavyoona leo mtu ni mwembamba wakati wa kampeni lakini <laughs> akipata kiingia katika bunge utamwona tayari ashatajirika magari makubwa kama haya kwa mm hivyo -hmm. siasa hizi ndugu zangu zimejengwa juu ya ahadi tupu na sisi tukiendelea na kupeana masikizi yetu mambo kama haya tutaidiwa mpaka pepo hapa duniani ni kweli mm. kwa mipembele itapatikana hapa haipatikani hapa lakini mwana siasa atakujengea pepo faiza hapa mm. kwa mwinita wafanyia kadhaa wa kadhaa wa kadhaa ila hali hizo ahadi nyingine zilizofanywa ni majukumu yake kama nani kama kiongozi kujenga shule si swala la siasa ni swali la ni la ahadi ya kisiasa Hili swali si la ahadi ya kisiasa ni jukumu la kiongozi a, tujenge nini? Shul. Shule. Ni jukumu la kiongozi kuhakikisha kwamba umma inapata huduma za afya. Leo tunaambiwa kwamba hizi ni ahari nitawajengia hospitali. Si mlijengia hospitali. Utasikia kauli za wanasiasa wanasema ah yeye kura. Kwa hivyo nawelekeza kisasa. Sasa inakuwa ni vipi mtawala anabagua watu wake kwa sababu ya misingi ya ya mambo kama haya. Kisha kuna mmoja akaeleza uh, eleza kanuni unasema mbele ya Naam. Hmm. watu kama ni, ni tunaishi katika kanuni hizi za upotevu, je hmm. mbele ya Mwenyezi tunajukumu gani? Dugu hmm. zangu wa Uislamu, Muislamu yote anayekwenda kinyume na Uislamu, akamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anataka na arudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna madhambi ukiyafanya wewe kama Muislamu, lazima urudi utubu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini swala ni je? Toba yetu juu ya swala hili kutawaliwa na kanuni ambazo si zetu na tawala ambazo zinaongozwa kinyume na Uislamu. Toba yetu hapa ni kufanya kazi ya Uislamu kulingania kiulimu yangu huku tukimuomba Mwenyezi Mungu maghfirah. Kwa maana Mwenyezi Mungu katika hali kama hii kwa sababu hali hii ni ngumu Faiz kiasa cha kwamba kuna majukumu ya kidini mengine hatuwezi kuyatekeleza. Bali yale tunayoyatekeleza pia tunayatekeleza kwa viki Liyo. Sawili Swahili wewe unafunga tangamana na wanawake wamevaa mamini skat hawa na we ni mwanamume una hisia mm. hali kama hizi na Mwenyezi Mungu atatujaza kila laheri Amen. katika mambo kama haya kwa sababu kuna mitihani pamoja na hivi muislamu anatakiwa achangamke katika kuulingania sasa uislamu ili auonyesha kwamba ni mfumo uliona uwezo kutatua matatizo na unawajibisha kwamba lazima utekelezwe katika dunia hii kwa mujibu wa yani kwa ya Mtume Muhammad sallam kusimamishwa al-khilafa al islamia ambayo hii ndio itatukomboa katika dhambi sasala la kuishi katika kanuni hizi za kipotofu na vile vile turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala tukimwomba msamaha katika hali kama hii na Mwenyezi Mungu atatusamehe ni al-Ghaffar mwenye kusamehe wajake haya msikilizaji tunarudia simo ila kuwa kabisa kwa ya muda rahma alaikum Jumaa mwalimu Waalaikumsalam. Wa mwaipani contact ilevyo. Naam mwaipani. Eh uh, ningetaka kumwambia shek kuhusu hawa ambao madai ambao wanatueletea kitu. Ndiyo. ambao wanakuja kuzunguza maneno baadaye wanaomba pesa. Mambo sisi tumikuta pahali fulani watu wamegeuzwa wamepata wa, wa, wa, wa kitu yingine wanapiga mapiga wale ma... wao alafu wanakuja kuonyesha kwa, kwa katika maplotiaoni wanachonena kama wa wana waumini katika kipi kumbe hilo jambo ni la uongo na nimehakikisha nime nimehakikisha mmoja kuna moja alikuwa aliko katika kundi hilo baadaye akajitoa aka na wao nikuuliza akasema kweli jambo la faikika nasa wakili katika misikiti wanakuja kesi hayo baadaye wanaomba mapesa. Hu sisi tunajari tu. na petroli tu. Ndio. Wanakusanya matenti katika hizo misikiti, wembe maneno ya uongo. Dio ni hakika kwa hivyo ila misikiti ina, ina wake. kuna Takuna muustad, takuna msheikh ambao hapo hapo mjini wanatoa dawa, wanatoa darsa na kuna kundi mbali mbali la tablighi la nyinyi alikhilafa pia wako naam wao wa muda zao lakini hao ambao wanakuja na kunu watu na majali wao kusema kuna pahali fulani okay nami wa, watu wana wanatadu, wanapewa na profesa nini kumbe maneno ya uongo okay shukrani sana tunaweza kusema mwanzo kwamba kuna mmoja alikuwa iko katika kundi hilo na akakubali kwa sababu sawa sawa, sawa tuweza kujisikia Uh, mwe mimi samani sana tumeweza kukata kwa sababu uh, wakati na hayo niliyosema tarehe kwa umeshayesema unajirudia. Redi Rahma Redi Rahmalo Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jemaa billahi. Ah, mimi niko na ulizo. Hmm. Kusho Kushonini? Hmm. Ndio ndio ndio ndamimi la kwa sababu <tipi> kuna mahali ambapo tunelewi kusikia. <tipi> Naam.omba mwanunuzi ma... ma... mungu zunguko mmezungwa atawapa makali pakati kwa. Naam. vipakuta <tipi> <tipi> mtu analingania labda 50 dola, alafu ye ni kama pata mtu ni wakili yeye ndo na in, kwenye sheria za za kafiri sasa hivi. Yaani maamuzi ni msumu analingania 50. vipenda kupata 100 dola hivi. Siku kama ya apo sasa ni mhasibu. kwa sababu si poke kwa ni mhasibu kwa kuingia kwa ni Utafika hapo video mwana atakapoku, yua hivyo tu. Sawa. Radio Rahma leo. Hello. Kwaale kwa msula baraka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimi najasaba hani kwamba nilikuwa tunaoomba kwa sababu una rangi sana ende kwenye swala moja kwa moja lakini para kija nikitendea tunaendelea. Rupala Kwa langu kwamba ka no. ye katika hakita usla. Kwa sababu ni kwamba kiongozi kutabuliwa kama hivi tulivofuata ya kura. Naam. No. Au kuongozi kutupa tu kwamba watu wenyewe tu kama vile mfano wale bibi Abdul Aziz. Naam. No. Kamba no. tu kwamba yeye ni kwamba inaonekana tarehe kwamba ni mi... kibana tu aliyompiteteza aka bakaa akamweshiria la pili ni bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu hapa kuna swala kidogo kwamba mara nyingi sana tunapokuja katika kuulizia na sheha hawatupi mwongozo yeye bwana mtume sallallahu kwamba kuna watu wasemwa kwamba bwana mtume alipotoka Hijra siida kwamba alipofika sahala kwenye kwa nyeti kwamba yeye alimrishia kwamba ajengewe ilingo kwamba nafani ndiyo akashihia kwamba na wengine kwa wakasema ndio ilipoteremka hii aya no. ya ayuha yaqulu bannallaha unzi ilaikwa na yeye ndio akambai kwamba tajlani akasema no. kwa, wa hadhi wa kuntu maula wa hadhi naula no. safa so, so, nasema kwamba kisha kwa sababu ndiyo walipokula masahafa kwamba ndio walipo Ufa bwana Mtume wakati zile masala kwamba ya watu kwenda kutagwana. Naam. Sasa hili ili swala kwa sababu tunapoto linapouliza wanazuoni. Naam. kwamba mba... kwa Hajr Khuma. Maana hapo kale falikuwa kadir Khuma. Kwamba ni kweli kwa sababu ni kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoto swala takatwekeni wazi katika mateso sisi masalia. Hmm. Ni kweli bwana Mtume alimbuyi alisje la ali hata uh, dar hapa hajirho mwanamkompani potoka katika hija tuija kwamba atambai bana kwa stage ilanikwa aje ndiye khalifa wa Uislamu shukrani sana mombe bwana naam ustaz Shaban tuanze na swala la miskitini naam utapeli Ndiyo mm, naam ni kweli hii ni hali ambayo imeshuhudiwa zaidi utakuta watu leo wanachukua majukwaa ya msikiti na kutapeli waislamu ndio Uh, ili ni jambo la kimakosa katika sharia na wanaofanya wanafanya mambo ya haramu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala sabukale na wanafanya haya utakuta kwa sababu ya ya utapeli wenyewe leo ni sehemu katika maisha ya wanadamu yeah. na bila min wa watapeli huo viongozi ni watapeli kwa hivyo watu huweza kuathiriwa na mambo kama haya kwa hivyo kiislamu hairusivi vi kutumia jina la dini au kutumia jambo lolote lile kwa kuibia waislamu mabilioni ma ya pesa mabilioni ya pesa kio, eh, ni mambo kama haya ni mambo ambayo sharia imekataza na muislamu atakuja kuhesabiwa hisabu kali mm. juu ya mambo kama haya kisha kuna mwana moja ameeleza swala la vipi khilafi inalinganiwa kisha watu ni maasi mm. akataja swala la mawakili hapa lab, eh, na labda ni seme kwamba hapa ndugu yangu anouliza swali lakini kana kwamba uh, anahitaji kufahamu uh, fikhi ya Kiislamu kwa upana. Katika fikhi ya Kiislamu Sheikh kuna mlango unaitwa babul wakala. Yaani mlango wa kuwakilishana. Unaweza kuwakilisha mtu katika ndoa we mwenyewe labda uko safari lakini mimi nikakoo nikakolelea uh, kwa niaba yako, unaweza pia mimi nikakuwakilisha katika muamala wote wa sharia ule na ikiwemo pia katika swala la utetezi unaweza kumtetea mtu nduguyo muislamu طبعا ikiwa yeye hawezi akajitetea madham utetezi ule upo yani uko ndani ya boma la Uislamu mm -hmm. yani ile haki ambao unaitetea ni haki imedhubutu ki Uislamu Islam. na vile vile Uislamu ile haki ineiizungumza mm -hmm. lakini haki yote ambayo inakwenda kinyume na Uislamu hufai wewe kuwa mtetezi waambo kama yale ama tuseme kwamba wanaharakati ama watu huwa ni maasia asili wanadamu huwa wana, wana, wana na hili ni jambo la kawaida wala uh, hakuna dai katika Mwenyezi ajitangaze kwamba yeye ni msafi malaika mm. sisi hatuna isma yani wanadamu sisi wa kawaida hatuna ile hifadhi kwamba Mwenyezi Mungu ametukinga tusifanye nini maasia mm. lakini eh, eh, maasum, mm. lakini kufanya masia hatuna kweli katika sheria hatuna nafasi kufanya masia, lakini kufanya masia haikufanyi uwache majukumu ya Fili. kibini anakwotesema hivi mfano mtu sasa madhalali wewe humlinganii mtu sasa au simlinganii kuswali kwa sababu wewe pengine unaswali lakini una matatizo mengine mm. kisha ujengie hoja kwamba a a mimi siwezi kukulinganiani ya swala wewe kwa sababu wewe mwenyewe una mata, mm. matatizo la bali utahesabiwa kwa yale maasiya yako lakini ujue ukifanya wema pia Mwenyezi Mungu atakuhisabu kwa hivyo ndugu zangu waislamu ni muhimu hapa kuelewa kwamba E, dawa ni hukumu ya kisharia kila muislamu anafaa kujiunga na wewe unapojiona kwamba mashallah una ni, shaksia yako ni nzuri ni personality yako ni nzuri basi labda kukaa kwako nje ya gurudumu hili lakini afa kilafa kwa hivyo ni muhimu tutambue kwamba uislamu huteleza lakini pia tuelewe kwamba kuna wawakilishi ambao ilkiwa haki imethubutu katika Uislamu muislamu anaweza kumtetea basi hata sio muislamu wa waweza kumtetea ama aweza kakutetea pia wewe kama muislamu e, madamu ile haki ni haki imethubutu katika Uislamu mm. swala la kuna mzee mzee wetu mm. hapa mmoja amezunguza swala mna, ya bay'a kwamba mtume sallallahu -ka hapo kuna mtu anachagulia vipi katika Uislamu ndugu zangu E, khalifa ama kiongozi huchaguliwa kwa njia inayoitwa bai'a. Bai'a kwa Kiswahili tunaweza sema ni kiapo cha utiifu Na kiapo hiki cha utiifu huwa kinakuja kwa mbinu tofauti hmm. tofauti. Kwaweza tuka adopt swala la kura kwa sababu kura pia ni mbinu. E, mbinu ya kumchagua nani kiongozi. Kwa hivyo to, e, katika Uislamu haijakatazwa kumchagua yule kiongozi kwa kupitia kura na kura ima ya vikaratasi ama kura ya kuzungumza ya mlolongo na mengineyo haya. al kiongozi hawi kiongozi ila kwa nini? Kwa kuchaguliwa. Na hapa na dukta muhimu uni fahamu, nifamishe kwamba kiongozi wa Kiislamu hazingatiwi kuwa khalifa akichukua hii baiya kwa nguvu. Yaani na jeshi, sasa mm -hmm. alazimishe watu ku Mfuata fuata awe ni mkiongozi mm. huyo hawi khalifa kwa sababu bai'a ni mkataba wa maridhiano baina ya yule mtawala na mtawaliwa na wale watawala lazima wale watawaliwa lazima wakutawalishe watawali wa kama nani kama kiongozi tofauti ni kwamba eh, mine, msingi ni kwamba ukichaguliwa katika Uislamu Huchaguliwi kama eh, ni, mtu, eh, ni kama mtungaji nini sheria bali unachaguliwa kama msimamizi wa sheria za nani yeah. za kwa njia ya kumchagua kiongozi kwetu sisi ni swala la kura na bai'a mm. yani uchaguzi kama kawaida isipokuwa uchaguzi wetu pia sisi hatufanyi kama chaguzi zilizo kaleo mm. chaguzi katika sharia ya Kiislamu huwa ni chaguzi hasa ya kiongozi huwa kiongozi hapewi muda katika kutawala bali anatawala madaama ana uwezo wa kutawala anaendelea kutawala na hii utakuta siasa Uislamu humpa nafasi ile kiongozi kuweza kufanya miradi mingi. Kwa hivyo hakuna miaka mitano mitano hivi kumchagua kiongozi kisha baadaye turudi tena katika uchaguzi. Isipokuwa kuna baraza la uwakilishi ambapo hili ni baraza maalum ambalo hili huisabu mtawala. Eh, hili baraza tuweza kuchaguoana kwa miaka miwili au miaka mitatu. Kwa hivyo asili uh, uchaguzi pia upo katika sheria ya siasa nini ya Kiislamu. Sasa tuje katika swali la mzee wetu kuhusiana na kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi katika sala la eh, kwamba yeye aliashiria Ali radiyallahu anhu kwamba awe khalifa baada nani ya yake sallallahu eh, swala hili limezungumziwa sana katika vitabu kiangalia katika sunni wamezungumzia upande wao na Shia vile vile nao wamezungumzia upande wao eh, na kuna baadhi ya Shia wanashikilia kwamba E, mtumi mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kufa ilikuwa tayari ashaashiria yani asha uh, appoint mm. ali radhiallahu anhu kuchukua nafasi nini ya uongozi na upande wa sunni unashikilia msimamo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka duniani lakini pasi na kuashiria mtu kwa nani kiongozi. kwa kiongozi naam na msimamo wa, wa sahihi ambao sisi tunaubeba ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwacha ni yani, dalili ama haikuja dalili moja kwa moja ya kukatikiwa iliyoashiria amba Uislamu ujifunge nayo kwamba waseme ukhalifa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam uje moja kwa moja kwa nani kwa Ali radhiyallahu anhu bali siasa ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliepuka udikteta na aliepuka hapa swala la na akatufundisha hapa i akatufundisha kwamba swala la uongozi ni swala la umma wenyewe mm -hmm. uwe na nafasi ya kumchaguna nani kiongozi. kiongozi na matukio ya kisiasa kadhilisha wazi kwamba Ali radhiallahu anhu mwenyewe pia akambai Abu Bakar radhiallahu anhu kama ilivyoelezewa katika vitabu janini, vya nini vya tarehe katika jumbe Saido Marekani anauliza uh, na tumesaliana dakika 3 tu Sema hebu tufafunilie hapa kwa kiongozi ya siya muslamu, wa CM Islam kuingizwa mskitini na kuvalishwa vazi la Kiislamu. Amesema vazi la ibada ya Kiislamu. Swala so, yake pia nasema haya mashirika ya Kiislamu ku kuwashawishi Uislamu kukubali mrengo fulani wa siasa. Ye, yeah. dini ni semaje Mm -hmm. kuingizwa kwa kiongozi ambaye si Muislamu katika maeneo e, ya ibada hasa katika ibada zetu tukufu mm -hmm. hili ni jambo la haramu katika sheria imetukataza kwa sababu misikiti ni shaair e, za Uislamu ni matukufu ya Uislamu na unaadabu zake kwa hiyo kumuingiza kiongozi kama yule e, katika msikiti wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mm. huku ni kukosea na kukosea mm. matukufu ya Uislamu na ni nikuadhaamishe ile matukufu ya nini ya Uislamu. So, uh, uh, so, la pili kwa televisheni namba, pana sema? la pili japo alikuwa ametaja na swala la kanzu pia. Naam. La pili anasema kushirika katika kidini kuwashawishi kuambia Uislamu mufatimu lengo fulani wa siasa. Yaani masuala ya kidini kuwa na misimamo fulani ya kisiasa. Naam. Hmm. Uh, ningependa hapa nasikitika kwamba maskini mashirika mengi ya Kiislamu uh, kwa kutoelewa siasa ya Kiislamu ndio yanajipata katika mambo haya kushajiisha umma kushiriki katika siasa ambazo huwa zinaletia nini maangamivu. Dugu zangu wa na saa yangu hapa kwa mashirika ya Kiislamu jambo lolote wa tunatakiwa tulilinganie kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu. Kwa hivyo kila unapofanya kazi inatakana ujifunge na sharia za Muislamu. Basi ni kazi ya kulingania Uwelewe kwamba unalingania watu kwa mujibu wa Uislamu unapotaka. Kumlingania mtu katika maasia ni makosa katika sharia bali unafungu wewe katika maasi kama kama yale. Sawa, so, so hmm. sasa tu kipindi tuna hmm. moja tu. Yeah. Alhamdulillah, kwanza nashukuru. Kwa usikilizaji ambao tumeupata pia kwa wasikilizaji wetu alhamdulillah na insha Allah taala kauli yangu ni kwamba eh, mada hii ndugu zangu haikuwa ni mada tu ya kudadisi swali la siasa bali ni kuchachawiza mabongo yetu sisi kama Uislamu kwamba tuna nafasi kubwa ya kusoma uislamu kiufahamu mpana kiufahamu kwamba ni mfumo kamili wa kimaisha kisha na kufanyia kazi kwamba tuonyeshe ulimwengu kwamba sisi waislamu ndio tuna badili nzuri ambayo ndio itaokoa dunia hii kutoka na majanga ambayo tunayashuhudia haya kebo majanga ya kiuchumi ya kisiasa na kijamii tuombe Mwenyezi Mungu wa taala tupe tawfik ombo haya na kasoro zetu Mwenyezi Mungu atustiri na atusameh na wagonjwa vile vile Mwenyezi aweze kuwa papozo na kila mwenyeheri insha Allah Mwenyezi amjaliye ile na kila mwenye shari na uislamu Mwenyezi Mungu amepushe aqul kulli hadha astaghfirullah li walakum fastaghfiruhu mwisho kipindi chetu uh, the inside story Zanji, natuma, umeza kuelimika kutoka kwake mwakilisho vya vyombo vya habari wa mwalimu jina langu wengi mmetumwa kujibu wengine pongezi tumezipokea Um, katika facebook uh, wengi mmezungumza ila sikuweza kusoma yote ila fahamuni kwamba tumeweza kuzingatia kila kitu ambacho kimejiri kuhusiana na kipindi hiki jina langu ni Faiz Musa, mosa mwezengelea uzima na uhai tutakutana tena siku ya jumapili asalamu